Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Праворуч на горизонті за полем лісок визирнув, і тут якраз і на ґрунтівку з'їзд, звернув на неї Сергійович, і затремтіла машина, зменшити швидкість вимагаючи. Суха ґрунтівка, вона тверда, найменший горбок машину підкидає. Лісок, коли Сергійович до нього дістався, виявився доглянутим і для пікніків облаштованим. Тут і грубо збитий стіл із двома лавками у землю вкопаними, яма для сміття, кострище широке, поряд сосни та берізки, а трохи далі – кілька міцних дубів. Місце йому сподобалося. Проїхав він трохи далі, залишив стіл для пікніків позаду, машину під найближчим дубом поставив. Поспішив до причепа, приклав вухо до вулика – Зараз, зараз, потерпіть, ще трошки, прошепотів. Зняв з вуликів ремені для стяжки, плівку стягнув, відсунув крайній вулик від сусіднього, щоб можна було його з двох боків руками захопити, вдихнув на повні груди повітря, відірвав вулик від днища, та так і закляк на якусь мить якої вистачило Сергійовича, щоб зрозуміти, не зможе він цей вулик нікуди перенести, не впоратися йому самому. Допомога стороння потрібна. Від'єднав він причіп, з багажника 20-літрового пластикового каністру для води витягнув та на заднє сидіння поклав, сів за кермо і назад до асфальту поїхав. Як і думав, привела його дорога до села. Тільки заходила вона у село ніби з неправильного кінця, бо першим зустрічало тих, хто в'їздив. Кладовище за ним, вже церква стояла, і тільки за церквою починалися будинки з їх садами і городами. Вигляд десяти свіжих, вкритих вінками та квітами могил, наштовхнув Сергійовича на думку про те, що або село тут велике, або помирають у ньому часто». За кілька хвилин увіткнулася дорога вулиця у маленьку округлу площу. Прямо перед ним добротна одноповерхова будівля з білої цегли з'явилася із вивіскою «У Надії». Праворуч від магазинчика, на лавці, під дашком автобусної зупинки, двоє мужиків сиділо. Ще праворуч вуличка починалася, тільки асфальт на ній – на сир російський схожий був, весь у дрібних дірках та ямках. Припаркувався Сергійович між зупинкою і магазинчиком. Закрив машину, до мужиків підійшов. «Здорові були!» – звернув на себе їх увагу. Побачив, що у кожного в руці по відкритій пляшці пива. «Ну, здоров був», – відповів один. «Допомога треба. Вулики з причепа зняти», – пояснив. «Я тут недалеко, по той бік траси. Медом заплачу». Той, що у відповідь привітався, кивнув головою, що ні, не допоможемо. «Що, на автобус чекаєте?» – поцікався Сергійович просто так, щоб розмову підтримати. Сподівався, що як розбалакається з ними, то і привітніші вони стануть. «Ні, товариша чекаємо. Автобус з району тільки ввечері буде». Я вас туди відвіз би і назад, по кіло меду кожному. Другий, мовчазний, утомлено підняв на Сергійовича байдужий погляд. Підніс до рота пляшку пива, зробив пару ковтків, очей з чужинця не зводячи. А що, у вас тут з водою колонка є? Не, — «Нє, відповів балакучий мужик, он у магазині попроси кивнув мужикам мовчки, взяв з машини пластикову каністру і у магазинчик зайшов. Там усе, як у сільських продуктових. Хліб, бакалія, холодильник зі скляними дверцятами, а у ньому на полицях масло, сир, ковбаса. За прилавком жінка кругловида у хусті. На ньому погляд зупинила погляд спокійний, незапитальний. «Води у вас набрати можна?» Сергійович підняв рукою каністру, показуючи, що на увазі має. «Можна набрати, а можна і купити», – добродушно відповіла вона. Взяла каністру, зникла у підсобці, повернулася, обійшла прилавок, у зал вийшла і каністру з водою на підлогу перед ним поставила». Пити можна відразу, кивнула на каністру. Вода у нас артезіанська зі свердловини. Дякую, сказав Сергійович. Дивні у вас тут мужики. Вирвалося раптом у нього і повернувся він на мить у бік вхідних дверей. Попросив їх допомогти, а вони не хочуть. Сидять собі і пиво п'ють. Ті, що на зупинці, уточнила продавчиня, він кивнув. Знайшов кого просити, незлобно усміхнулась. Їм би тільки пляшку горілки увечері та пива зрання, ото й весь їх інтерес. А може, знаєте кого, хто б допоміг, може, хто тут по сусідству живе. А що треба? Я, вулики, привіз, тут кілометрів за шість місце знайшов по той бік траси біля лісочка, а сам їх з причепа зняти не можу, хоча б удвох. Я б медом розрахувався. Меду. У нас нема. Вона оглянула замислено своє господарство. Пасічник є один. То він свій мед аж в Одесу возить. Там, каже, торгувати вигідніше. От так, а якщо я тобі допоможу. Скільки меду даси? Найменше очікував Сергій з такого повороту у розмові, заворушив сухими губами, ніби якусь суму в мій вираховував. Та я вам і три кіло дам, випалив несподівано. І сам привезу вас і назад відвезу. Може до закриття магазину почекати? Навіщо чекати? Жінка знизала плечима. Хустку квітчасту на потилиці зав'язану так, що волося русяве. Сховати руками поправила. Краще зараз мотнутися, поки автобус з району не прийшов. До автобуса покупців все одно не буде. Аудіокнижка. Епізод шостий. Їхали вони мовчки, і якось дивно Сергійовичу було від того, що поряд на пасажирському сидінні жінка сидить, практично незнайома, приємна, кругловида, з очима чи то сірими, чи то сіро блакитними, у курці довгій до колін, як пальто, у хусті яку вона перед тим, яку машину сісти, по-іншому на голову перев'язала. І перестала від цього на продавчиню бути схожа. «А звати як вас?» – спитав Сергійович неупевнено. «Галя, я Сергій. Ми зараз швиденько впораємося. Раз, два і назад». Коли перший вулик з причепи двох зняли, Здивувався Сергійович її фізичній силі, видався йому вулик пушинкою, а означало це, що головну вагу бджолиного дому із усіма його мешканцями Галя на себе взяла. Віднесли вулик метрів на 20 від машини, поставили на вибране Сергійовичем місце, так само легко і решту вуликів з причіпа зняли і розставили, як шахи на дошці». Три ближче до лісу, відстань між ними по два метри, а три інших від першого ряду на пару метрів попереду. Тільки не рядочком один в один, а ніби між вуликами заднього ряду, щоб усі бджоли схожий видно кіл мали. Дістав з багажника Сергійович дві літровки з медом. Тут якраз три кіло буде. Кивнув він на банки. Замислено примружився. «А може, на продаж візьмете?» – спитав несподівано. «У мене ще є». «Ну, нерішуче сказала вона і замовкла на мить. Так, щоб і тобі добре було, давай я тобі за мед продуктами дам. І тобі ж тут харчуватися треба». Він кивнув. «А по якій ціні мед е, розраховуватимете?» Спитав По 70 гривень за кіло підійде? Запропонувала Галя Ага, погодився Сергійович А візьмете скільки? Ну, для початку кілограмів 10 А далі як піде? Уже як повернувся вдруге із села, у центрі якого магазинчик у наді стояв, наївшись хліба з ковбасою і напившись артезіанської води, пригадував Сергійович цей день, що відраховував свої останні години із теплом і спокоєм. От і сам обмін меду на продукти потішив його. Не міг він на всю визначену за суму їжі вибрати. І сказала йому Галя, що тепер у нього в магазині, як у банку, кредит відкрито. Тобто гроші лежать. 560 гривень, які можна у будь-який момент продуктами отримати. Такий кредит – це все одно, що ключ від холодильника – Незвичне, а точніше забуте відчуття стабільності охопило його і відігнало в тому, яка вже кілька разів особливою важкістю на плечі лягала. Сидів він, все ще чуючи у голові відлуння бджолиного дщання. Аудіокнижка. Солодке для вух зищання бджіл заповнювало довкола звуковий простір. Під сонячним промінням снилося Сергійовичу, ніби лежить він у саду на вуликах, на соломці поверх бджолиних будиночків постеленій, спить і набирається від бджіл енергії і сили такої, що потім хоч будинок сам будуй, чи ставок лопатою копай. Снилося йому, що спить він солодко і чуйно, і невідривно від своїх медоносних підопічних. Але коли сторонні дотики його ніс потривожили, замість того, щоб руку до обличчя піднести, відкрив він відкрив віночі і прокинувся. Надто вже легко тонка оболонка, ослабленого під сонячним промінням сну, назовні прорвалася, як курча із яйця у новий день, його випустивши, і побачив він у себе на носі бджілку, утомлену, нерухому. Придивився краще і зрозумів, що не бджілка-працівниця на носі у нього примастилася, а трутень. Очі у трутня величезні, і бачить він краще, ніж звичайні бджоли, та тільки своє він бачить. Змахнув рукою Сергійович трутня з носа, той на траву впав. Озирнувся потім на всібіч, у думках вчорашній вечір із сьогоднішнім ранком воєдину складаючи. Складалося вони непросто, але все-таки коли всівся він на землі, зрозумів – що у спальному мішку біля вуликів на траві прокинувся. Тут же хоч і туманно, але пригадалося, як ще вчора з машини вилазив, потираючи поперек, що розболівся, як витягав з багажника спальний мішок, як через це довелося і намет дістати, бо мішок під ним лежав. Вибрався Сергійович з мішка, скрутив його і на землі залишив, а потім встановив намет якраз між вуликами і причепом. Спальний мішок у рулон скрутив і всередину поклав. З бардачка машини у намет картонну ікону Миколая Чудотворця приніс, місце для неї у лівому кутку визначив, і там же перед картонкою божественною баночку зі свічкою поставив. Після того багаття розклав і чайник з водою над ним підвісив. Снідав Сергійович повільно, під срібну музику бджіл. Поснідавши, витягнув він усе із багажного відділення своєї четвірки, прямо на землі під відкритим до неба перекинутим задніми дверцятами машини розклав, узявся повільно дорожні пожитки сортувати, сумку з кухонним начинням до намету відніс, літрові і півлітрові банки з медом рядами на траві виставив і порахував, Ніби і немало солодкої валюти він з собою узяв, якщо в кілограми переводити, а от якщо у гроші, то не так вже й багато. Увечері, коли сутінки небо на землю опустили, окрім бджолиного дзищання, у звуковому оточенні Сергійовича інший шум з'явився. І шум цей потроху наростав, голоснішим стаючи – поки не змусив Сергійовича на ноги стати. За деревами там, де дорога лежала, якою він до цього затишного закутку приїхав, замелькав яскравий жовток мотоциклетної фари. Насупився Сергійович. Ближче до вогнища підійшов, да на траві сокира пехідно лежала. Мало хто у темноті тут їздити може. А фара вже разом із польовою дорогою лісок обігнула і прямо... На пасіку Сергійовича, на палатку і весь його літній табір світило. І торохтіння мотора перекрило своїм шумом дзижчання бджіл. Коли світло її тієї фари до Сергійовича дотяглося, швидкими кроками вийшов він із зони видимості. Тут раптом і фара згасла, і мотор заглух, і у тиші, що виникла, голос Галі з магазину прозвучав. «Сережа, ти тут?» «Ну, так», – сказав він, підходячи і незграбно ховаючи за спиною сокиру. Багаття горіло, і в його розсіяному світлі було видно, що опустила Галя біля ніг сумку. «Я тобі картоплі підвезла, ти ж, мабуть, в сухом'ятку харчуєшся». «Дякую!» – у голосі Сергійовича прозвучала здивована вдячність. Не чекав, нікого зараз не чекав. Перестали він старе покривало до вогню ближче, усілися вони удвох, Галя з сумки загорнуту у стару куртку каструлю дістала, вивільнила її і Сергійовичу передала. Там ложка прямо усередині сказала. Зняв Сергійович з алюмінієвої каструльки кришку, знайшов ложку і став нею гарячу варену, щедро змазану маслом, картоплю черпати. Її в жадібної водночас про доброту Галі думав, про її турботу, що змусила її після роботи гарячу їжу йому привезти. «Ах, а ти що, сама живеш?» «Ага», – відповіла вона, не зводячи очей з вогнища. І чоловіка нема? Був! А тепер нема. Помер. Добре, подумав Сергійович, але не сказав, а потім навіть за таку думку соромно стало, і він глянув на жінку, що сиділа поруч, ніби перевіряючи, чи не почула вона його думку. Тиша тривала довго, і не хотілося Сергійовичу її порушувати, бо до хрусткої Ненавязливою музики багаття додався ледве чутний хор бджолиних крилиць, що від вуликів долинав. І так затишно через це стало Сергійовичу, що не наважився він ні словами, ні навіть пошибки звернути на цю музику увагу своєї несподіваної, але турботливої гості. Але вона, здавалося, мовчала із задоволенням. А значить, не могла не чути цієї музики, навіть якщо і про щось своє думала. Прозвучав фрагмент роману Андрія Куркова «Сірі бджоли» у виконанні Народного артиста України Богдана Бенюка. Український переклад Катерини Ісаєнко. Радіоадаптація тексту Андрія Кокотюхи. Передачу підготували режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиритко. Далі буде аудіокнижка.